Det var generaladjutanten Anders Gideon Gyllenklo, en 34-årig kapten född i Stockholm, som kom med nyheten. Han var den som sänds iväg till Porskorjavko för att hämta förstärkningar och hade i sin ritt söderut ridit mot den grupp man antagit varit saknade. När han kom dem nära hade han gjort en chockerande upptäckten att de var ryssar. Han hade kastat om hästen och galopperat direkt tillbaka till huvudstyrkan för att avlägga rapport. De uppgifter Gulenklow hade kommit med blev strax bekräftade. I samma veva inkom nämligen underrättelser från de avdelningar som sänts ut att återfinna de saknade. Både västmanlänningarna och Jelms dragoner hade misslyckats med att ta sig fram till Rosa avdelning. Dragonerna hade varit i strid med ryskt irreguljärt ryteri och huggit sig igenom, men det hade inte hjälpt. Ryssarna hade vid det laget återbesatt de tidigare fallnade dötterna. De hål som svenskarna med så stor blodspillan slagit genom befästningssystemet var åter igentäppta. Parenthes. Detta hade ryssarna kunnat göra utan större ansträngningar, då de svenska befälhavarna inte besatt de tagna skansarna. Det var bara att flytta in igen när de blå bataljonerna marscherat sin väg. Slut parentes. Svenskarna hade dock lyckats se ros söndertrasade bataljoner och hade kunnat följa deras dödskamp i det gröna skogsbrynet på håll. Det hade inte hjälpt att också Karl Palmfelt, den unge kaptenen som lyckats komma undan då Schlippenbachs detachement rivits upp, till slut nått fram till huvudstyrkan försedd med goda kunskaper om var de saknade bataljonerna stod att finna. De energiska ryska motdragen hade om inte gjort försöken att förena Ros grupp med huvudstyrkan. Fältskärerna tittade till kungens sår och lät förbindade på nytt. Hultman som tagit munskänkens plats då denne blivit tagen till fånga sprang omkring och letade vatten och gav Karolus dricka i den speciella bägaren av silver. Generalmajor Sparre som återvänt från undsättningsförsöket Höll en genomgång med kungen och berättade vad man sett. Han sa sig inte ha kunnat ta sig igenom för fiendens force. Men berättade att generalmajor Ross står i en skog och defanderar sig bra. En som lyssnade till Sparres rapport var Gyllenkrok. Och han menade att det båda de illa. Det vore bäst om Ros styrka vore här. Sparre anade förtäckt kritik. Och replikerade Ait med hänvisning till Rose att Vill han ej försvara sig när han har sex bataljoner hos sig, så får han göra hur fan han vill. Jag kan ej hjälpa honom. Hoppet om återförening hade blivit till sot och aska. Men än värre överraskningar väntade. Sällskapets lilla möte avbröts tvärt av rensköld. Han hade sensationella uppgifter. Fienden kommer ur sina linjer med infanteriet. Ryssarnas fotfolk hade mangrant börjat välla ut ur lägret. En mörk flod av pikar, bajonetter och eldrör. Det hade dock krävts flera påstötningar innan Rönsköld fått sig att begripa detta. En av dem som först märkt hotet var kröts uppe på sin lilla kulle. Han hade därifrån kunnat se hur ryska bataljoner börjat marschera ut ur det befästa lägret och rangerat sig i en slaglinje. När fältmarschalken en stund efteråt ridit förbi i närheten hade Kreutz förmält detta. Fältmarschalkens reaktion var lugnt avvisande. Bekymra är det inte, hade han svarat och ridit tillbaka till kungen. Karl hade dock inte varit lika bekymmerslös utan tyckte att rensköld slarvat. Kungen muttrade, idag har fältmarschalken ej rekognoserat väl, till rensköld som stod in honom och stödde sig på båren. Skicka upp någon på höjderna för att observera vad som sker. Rensköld vill inte lyssna på det örat. Det behövs inte, löd svaret. Jag vet redan hur det står till. Jag känner denna terräng som min egen hand. Omedelbart efteråt anlände ännu en rapport om att ryssarna var i full marsch. Kungen bad hon ny och att se efter om uppgifterna verkligen stämde men fältmarskalken avböjde tjurigt. Han menade att det var omöjligt, ryssarna skulle aldrig vara så järva. Renskölds nonchalans var kommit ur en tragisk underskattning av den ryska hären. Han misskände ryssarnas initiativförmåga och vilja att slåss den svenska planen, som vi känner den, förutsatte också, som nämnts, att ryssarna skulle agera högst passivt, medan de svenska styrkorna gjorde sina snygga taktiska piruetter. Enligt planen skulle inte ryssarna alls bära sig åt som rapporterna antydde, parentes det är dessutom möjligt att Renskjöld i början skakade av sig alla underrättelser om en rysk uppmarsch därför att han trodde att man rapporterade om den tidigare nämnda uppställningen av ryska trupper på lägrets kanter. En rent defensiv åtgärd från ryssarnas sida som han i sin arrogans kanske trodde att de mindre vetande feltolkat. Slutparentes. Karl hade gett order till drabantlöjtnanten Johan Hjärta. Att rida iväg och skaffa klarhet huruvida de alarmerande rapporterna var helt korrekta. Han återkom och berättade att de verkligen stämde. Den klentrogne rensköld hade inte nöjt sig med detta utan hade själv gett sig iväg för att med egna ögon förvissa sig om att det var korrekt. Han red upp för kullen där Kröjt stod och spanade ut över den solstekta slätten. Det var sant. Bataljon efter bataljon... I en tillsynes ändlös rad strömade ut på fältet framför lägret och ställde upp. Tänkte rysarna gå till anfall?